Була ніч, і адміністраторка з високою зачіскою початку 80-х попередила, що поїсти вони ніде не зможуть. Власне, у них все було з собою. Зібралися на годинку в номері Альміри, розіклали харчі, привезені з дому. Водій Костянтин Семенович і медбрат Вадик залюбки накинулися на смажену курку, що її Альміра встигла приготувати вдома. Вадік приніс каву, Семенович – електрочайник, але розетка не працювала. Поїли швидко і мовчки». Адже очі злипалися, а тіло прагло горизонтального положення Будь де і будь на чому Домовилися вранці вирушити до шпиталю І розійшлися на ватяних ногах Ельміра посміхнулася всім своїм хлопцям Дивіться, ані краплі спиртного Викрутила лампочку, що стирчала зі стелі І підійшла до вікна Місто потопало в суцільній темряві І шкірилося вибитими шибками, мов вовк І в неї почали цукатіти зуби а разом із ними в ритм увійшло все тіло. Її трусило. Ще ніколи вона не відчувала такого тремтіння, звірячого, нестримного. Це не був страх. Власне, страху вона позбулася ще коли проїжджали крізь блокпости і бачили свої прапори. Отже, їхали по своїй землі. Це тремтіння було ознакою того, що вона стоїть перед чимось незвіданим, новим, немов на краю прірви, в яку мусить ступити. І назад дороги немає, в запах кави, в смак винограду і меду з молоком, в чисті бязові простирадла, в тихі цукотіння швейної машинки. Навіть на той дах, де колись давним-давно вона обрала смерть за життя без кохання. А нині опинилася саме там, на тому даху, де одна нога звисає у безвість. Потім неодноразово вона згадувала цей стан і ці вібрації, коли могла дати ім'я кожній клітині тіла – адже кожна вібрувала по-своєму. З усмішкою згадувала, як знайшла спосіб вгамуватись, полізла в медичну валізку і сірбнула з пляшки з написом «Спирт». Вранці місто виглядало не таким страшним, місто як місто, як прифронтове місто, в якому люди пристосувалися до життя. Навіть за огорожею дитячого садка, маленькою з райкою паслися діти. Вразила кількість тополь. Хоча вона знала, що їде, як співалося в пісні, до краю струнких тополь і високих тераконів. Теракони бачила вперше, ще дорогою. Спочатку дивувалася, що за гори. Деякі поросли деревами, отже, давні. Справжні гори посеред степу. І це дійсно виглядало красиво, як і розповідав Андрій. Решта побаченого було таким, як у телевізорі провінційні містечка з радянськими назвами і радянською сутністю ваурі без виходу і тяжкої праці, котрі наклали свій відбиток на обличчя. Тепер тут у чималій кількості майорили державні прапори. Ще два роки тому їх зривали, топтали і палили золотозубі чи зовсім беззубі громадяни. Вона зауважувала саме на цьому – Нікуди ж не дінеся від професії. Тітки й дядьки невизначеного віку йшли вулицями, скандуючи імена визволителів, а потім страждали від обстрілів, не розуміючи, чому немає легкого і швидкого повернення до їхнього щасливого минулого? Скільки їх лишилося тут? Кожен другий? П'ятий? Той, хто досі тримає в кишеню скручену дулю? Скільки? І коли це скінчиться? В маленькому, обдертому шпиталі. Її раду зустрів головний лікар, переглянув папери, кивнув трохи здивовано, мовляв, хто б міг думати про зуби в такій ситуації. Але згодився, що кожен другий поранений потребує і такого лікування, адже нерви, зуби сипляться саме від них. Попросив приймати і місцевих. Стоматологів сюди не присилали, а колишні спеціалісти роз'їхались. Виділив кабінетик, видав ганчірку і відро вибачившись, що рук не вистачає, і приводити все до ладу доведеться самотужки. За кілька днів вони почали виїздити на позиції, спочатку ближні, потім на самий край. Все було для неї нове, незвідане, і вона сама здавалася собі іншою, новою і так само незвіданою. Раніше вона не могла уявити, як це – прокидатися о п'ятій, поспіхом ковтати щось гаряче, те, що підлягає заварюванню, Каву, чай, цикорій, звіробій, ромашку чи якусь стирсу, байдуже. Одягатися за три хвилини. Одягатися так, аби не ганьбитися в разі чого. В разі чого – це на той випадок, коли тебе бачитимуть інші. Скажімо, на задньому дворі шпиталю в морзі. Раніше вона не могла уявити, як це – прокидатися о п'ятій, поспіхом ковтати щось гаряче, те, що підлягає заварюванню. Каву, чай, цикорій, звіробій, ромашку чи якусь стирсу, байдуже